Великого міста. На гідропарк не піду. Рішуче запротестував Рудий Котя, аж підскочив і руками замахав. Куди завгодно, тільки не туди. Чому це, здивувався Сорока? Гідропарк вважався одним з найбільш пристойних київських пляжів. З питною водою туалетами, виносною торгівлею, прокатом човнів та навіть дерев'яними лежаками. Щоправда, займати їх треба було зранку, за малим не на світанку, бо потім, як завжди, приходили якісь ловкачі і захоплювали по 5 штук одразу, накривши їх великими банними махровими рушниками. Хто знає, були це спритники, які займали місце для своїх, чи пляжна мафія, завданням котрої було окупувати всі зручні лежаки, щоб потім поступитися ними на користь особливо нужденних, не забувши при тому справити собі на чай помірну лепту. Якщо ти приходив раніше або разом з ними та займав кілька місць, вони, як правило, нічого не говорили. Пляж був комунальний і за великим рахунком ніякого права на тіл топчани, крім нахабної пики, жоден з них не мав. Хіба що добиратися з Дружби народів на гідропарк було не надто зручно. Тролейбусом, трамваєм, а тоді ще через Дніпро, метрополітеном. Або пішки через місто, якщо б я така шкода. Та шкурка на чиньбу явно ставала. Надто вже переважав цей пляж своїх конкурентів. Але котя затявся, стояв рішучий, як Давид, що вийшов на бій проти самого Голіафа. Якщо ви туди, не піду. Навіть з місця не зрушу. Хоч стріляйте». Тю, блін, котю, хрін тобі за пазуху, ще два на ум пішло, висловив невдоволення сорока. Ти що, блін, з дуба рухнув? З якого це ти, хріна, корчі з себе 29-го Панфіловця? Разюча правда про те, що подвиг 28 героїв, котрі мужно зупинили німецькі танки на Волоколамському шосе біля роз'їзду Дубосєкова, ціною власних життів, є від початку і до кінця літературним вимислом кореспондентів «Красної звізди», була відома тоді Хіба що архіваріусам головної військової прокуратури СРСР та й у тих роти були позашивані підписками про нерозголошення. А мізки якісно промивали з дитячого садка. Їх було тільки 28, а за спиною була Москва. Тому всіх дещо пересмикнуло від такої сороченої неповаги до історії. «Що корчиш?» – аж сіпнувся рудий. «Та що ти?» – сторопів барабанщик. Дівчата ж навпаки оговталися від першого вибуху емоцій механіка і усім виглядом показували, як їм не подобається обраний хлопцями словесний пласт. Адулі-люлі Алаверди видав Ігореві останній залп котя і перевів вогонь на прекрасну стать. «Що викривитися? Ви знаєте, що на гідропарку людей топлять?» «Та ну, здивувався Олексій, не вигадуй, хто я?» Заблищав очі макотя. Друг мого батька сам бачив. А він не хто. Військовий моряк? Офіцер? Та ну, гмикнув Шурко. Сам, на власні очі. А то, впевнено, підтвердив котя і позмовницький стишив тон. Там же як було? Той друг, сам киянин і приїхав минулого літа зі своїми товаришами по службі до Києва у відпустку. Вони, знаєте, на Північному флоті служать, їм, що Крим, що Київ, усе південь. Пішли, значить, на гідропарк, купаються, значить, загоряють, пивком душу виніжують. Не без того, у відпустці люди. А один серед них був. Здоровань такий, накачаний, гойкомітічу й не снилося. Все до бойків плавав, красиво так, туди кролем, назад батерфляєм. Виходить з води, шкіра блищить, мускулатура на ньому так і грає, аж перекочується. Жінки на нього задивляються. Ну, коти з чоловіками або з дружками тишком-нишком, а решта відверто і захоплена. Ну, мужикам це, звісно, не подобається, ще пак. Ну-ну, що ж далі? Не дав збити котю з потрібної ноти Олексій. Що ж сталося з цим оцеолою Чінгачгуковичем? Ну, повів далі котя, поплив він знову до бойків, а там взяв та й пірнув. Друзі на березі сидять, не переймаються, пулю пишуть. Морський офіцер, плаває як тюлень. А його хвилину нема, дві. А тоді виринає і тягне за собою мертвого водолаза в легкому гідрокостюмі і аквалангом. Кинув мерця на пісок, а сам до своїх. Сказав щось, один швидко вдягнувся і бігом телефон-автомат шукати. Дзвонити куди слід. А на труп роззяви втріщаються. Цілий натовп зібрався. Мент прибіг. А вождь червоношкірих одягнувся вже йому посвідчення «тиць» і каже «Я – командир секретного підрозділу бойових пловців Північного флоту, військово-морського флоту СРСР. На мене тільки-но був здійснений замах. Про такі випадки ми маємо повідомляти куди слід. Ми вже повідомили. Зараз прийдуть із контррозвідки». Мент, як почув про контррозвідку, мало в штани не напудив. «Побіг до мерця і давай глядачів розганяти». Ну тут військова комендатура наспіла, забрали і мерця і наших відпочивальників. І що ж ви думаєте, з'ясувалося? Це один з рятувальників гідропарку робив. Теж бойовим водолазом колись на флоті служив. Перевертав одинокого купальника догори лицем, то орієнтацію втратить, а його на дно. А там чи багато треба, аби захлинувся. Тоді відтягне тіло у потаємне місце. Пошуки починаються. Тут-то він і знаходить потопельника, йому премія і від родичів він коли щось перепадає. «Ну, класного підводного диверсанта таким простим прийомом не візьмеш. Наш Вінету вивернувся, висмикнув у аквалангіста Загубника, дав шию, розбив Борлак, ну, коротше, вбив. «І чого ж ти тепер боїшся? Вбивцю-то порішили?» – здивувався Ширко Шварцберг. «Ну, дружі-то його там залишилися. Вгадай спробуй, що в них у голові?» – вмикнув Котя з виглядом знавця. «Премії же їм хочеться». «Премії за знайдених потопельників відмінили», – упевнено збрехав Алексій. Він і сам не знав, чи такі премії, направду, хоч колись були. Що, так і втопив? Ні в чому не повинних людей? Відверто здивувалася Лена. Ну, таке якраз навіть дуже ймовірно, авторитетно запевнила Оленка Ярова. Знаєте, як безневинних людей у карти програють? Програють? Хто програє? Ну, звісно, хто, бандити відказала дівчина. «У моєї тітки однокласник у карному розшуку працює». Він розповідав. «Можуть місце в кінотеатрі програти». Скажімо, грають на п'ятий ряд восьме місце. Хто програє, сідає в залі позаду і під час сеансу довгою, гострою швайкою через спинку вбиває глядача, що сидить на програному місці. Або грають на першу зустрічну людину. «Кому не поталанить, бере на жаль, де шукати першого ліпшого». Теми вибору пляжу розмова непомітно з'їхала на легенди великого міста. Про щурів у фарші, хробаків у залізній бочці, з якою квас продають, та китайські килими, що світяться вночі з силоєтом вождя Мао в труні, не розповідали. Заяложено до моветону. І не вірив у це ніхто. А от про те, що в аптеці за трилітровий слоїк сушених комарів або чистого сигаретного попелу дають купу якихось цицових нищаків, мало не 100 рублів. Чутки трималися вперто. От перевірити не вдавалося. Комахи чомусь не наловлювалися, а попіл в ході збору обов'язково ставав нечистим. То бичка хтось з банку кине, то плюне з нічеві. «А в селі в моєї бабці було?» – не витримав Сорока. «Мені знайомий мого брата розповідав. Сороченого брата Сергія знали всі. Він був на три роки старшим від барабанщикових однолітків і з дитинства вважав нижчим за свою гідність водитися з ними. Так, кивне означає, що помітив, не більше». Колись це зачіпало хлопців, ще пак, такий козирний кен був цей Сергій. А потім і вони виросли, і вирішили. Хрін, вибачайте, з ним. Хоче виламуватися, хай. Ми без нього не хіло спілкуємося. Але посилання на реального, відомого всім брата надавало оповідці вигляду достовірності. Ага, кіно в них знімали. Про війну, розповідав Сорока. За селом в лісі. Німці там, партизани таке. А літо, спека. Як зараз. Ну, вони годину знімають, другу, 10 дублів зробили, всіх з Прага мучить, водички кортить. Оголошується перерва. І тут виявляється, що питну воду забули. Режисер – репетувати, жінка помреж в сльози. Кілька молодих акторів визвали привезти. І як були в костюмах, гримі, сідають на бронєвик з хрестами і айда на село. Магазин посікта «Мінералку». А сільпо зачинене, і ніде ні душі. Якогось діда древнього надибали, а він і сказав, всі на зборах клубі. Кіношники туди, ну група ж не може чекати. Думають, артистів у нас люблять, зараз пояснимо ситуацію, хай відпустять продавця на пару хвилин. Заходять вони до клубу, а один вирішив приколотися. Гутентак каже, хто є протофец дер сільський лавка. Тут всі президії зидії сиділи пополотніли. Мов Крейда, голова сіради почав повітря ротом хапати, як карась на суші, комсорг бочком-бочком залаштунки намітився. Думали, війна, справжні німці знов прийшли. А Комерник підхопився і давай комуністів виказувати. І що? Розібралися? Чим закінчилося? Поцікавився Шурко Шварцберг. Чим треба? Актору дільничний призначив штраф за дрібний бешкет, а Комерника забрали і дали 10 років колими. Таке рішення всі визнали справедливим. «Ну, подумай, з ролі не вийшов», – з німецьким акцентом сказав. «Це зовсім не те, що голову всі ради зраджувати». А в моєї мами на роботі почала Лена. Одна жінка розповідала. В неї чоловік майор міліції, так вона від нього чула. Два студента з КПІ винайшли машинку для друку грошей. Вирішили її продати. Знайшли якихось кавказців. Показують в ці отвори фарбу, зелену, жовту і червону. Сюди папір розміром у стольник заправляєш, отут натискаєш. Натиснули, машинка загула, лампочками замихтіла і видала купюру в карбованців. Від справжньої не відрізнити. Ті перевіряти жодного ганджу. Точнісінько така, як треба, з усіма ділами, з водяними знаками. Ну, думаю, треба здати в касу. Якщо там нічого не помітять, то справа чиста. Пішли, накупили облігації, взяла касирка купюру з дорогою душою. Виходять, радіють, беремо машинку. Сторгувалися на 10 тисяч. Студенти показали, що заливати, куди заправляти, попередили. За один сеанс більше 10 купюр друкувати не варто, машинка перегріється. Взяли гроші і пішли собі. Шукай вітра в полі. А покупці прибігли до готелю, підключили «Ех, зараз ми думають». Дев'ять банкнот вийшли як пісня, тільки приймай. А далі почалася якась заковика. Машинка гуде, папір гість, а гроші не видає. Ну, думаю, ті ж попереджали, мабуть, перегрілася. Десять банкнот надрукувала же. Вимкнули, почекали, доки вистигне, взялися знову до діла. Установка і папір відмовляється приймати». Знайшли якогось майстра, розібрали, а там бункер на 10 купюр і ніякої поліграфії. Студики зарядили туди справжні гроші. Їх хоч як перевіряй, підробки не знайдеш. І за тисячу вкладених 10 тисяч отримали. Один до десяти. Оце бізнес, захоплено поморчав Котя. І чим закінчилося? Ну, всіх знайшли, запевнила Лена. Студентам щось там по мінімуму дали. Мало неумовно. А тим по 10 років, коли ми за підробку грошей. Схожа історія На заводі іграшок була Почав Сашко Дружина майстра того цеху, де все сталося В мого батька пальто шила Мабуть, це ставало законом жанру Історія мала бути розказана Дуже добре відомі учасникам розмови людині Кимось, кого вони не знають Минулого року це було Там мужики в курилці сиділи Один і каже Бачили, мовляв, новий рубль увілейний. 30 років перемоги Де жінка з мечем? Ага, ну той показав, не всі ще й бачили. А там двоє братів були, гравірувальники. Прес-форми робили, понсони, матриці. Крутили вони монету, крутили, роздивлялися, передивлялися, тоді і кажуть. Нічого складного. На нашому обладнанні можна таку зробити. А хтось взяв тебе Ні за що, мовляв, не зробити. Забилися на відро горілки. Брати підібрали дуже подібний за кольором сплав. Десь тиждень чаклували у себе в майстерні, тоді виносять. Ось, ювілейний. Так на позірний відрізниш. Казали, як справжній. Знов-таки, перевірка яка? Візуть в магазині чи ні? І що ж? На той карбованець запросто продали дві пачки сигарет. Хто програв, виставили горілку, випили її всією компанією, та й по всьому. Майже рік пройшов, уже й забувати про цю історію почали. А цієї весни приїжджають на завод менти. На трьох бобіках заламують братам руки за лопатки і виносять з їхньої підсобки два повних цебра. Одне із заготовками, друге з готовими монетами. Так брати тоді виграли спір і вирішили, здогадався Котя, що не слід таким талантам пропадати. А хтось, видно, після того випадку заклав, що вони вміють гроші підробляти. Вони вже були на гачку, за ними вже слідкували. Ага. І дали десять років коли ми, встряла галушка, котрій вже почали набридати ці балачки. Та якої там коли ми, що ти мелеш? здивувався Котя. Тобі ж сказали, заарештували навесні, ще, мабуть, суду не було, слідство йде. Та набридло ваші брехні слухати, завелася білявка. Не п'ять, не п'ятнадцять, рівно десять. Бо десять не багато і немало. Саме в акурат. Від приязної та зазвичай лагідної галушки. Товариство такого гвалту не чекало і принишкло. А вона трохи помовчала і додала. Ви бо це до ночі тут ляси точили. А час іде. Ми збиралися на пляж чи ні? Поїдемо? Там собі брешить на бережку до втрати пульсу. Хто проти? Ніхто не проти. Поїхали, примирливо заморликав Котя. На Золотий. Тут же поряд. Троліком десяткою до Патона, а там лаптем на острів. Пропозиція дійсно була спокусливою. Золотий пляж був поряд – Печерські почувалися там практично як вдома.